Mirë mëgjesë dhe mirë se vini në klubin e mëgjesit në valët e radios komë të arreklavë Femë unë jam Leni Duba Shmaltini dhe Olten Mirë mëgjesi Mëgjesi për programin e ditës e sotme Hello Hello Hello Êshtë uh, akoma herët, këshu që do të anisim dalë nga dalë Po mendoja me i këng, me diçka këshut bukur Lasim për sa gjera sot në klubin e mëgjesit, bëjmë sa Thashe theme në kuptimin më të mirë të mundësën të fjallës Edhe në bisituatë në gjithashtu e tjere tjere Po kështu, si e ka luat? Shumir Ti që nke... Duk si e si bërë e nëzirë prava, bo, jo, është, jo, pre, kanatia. Kanatia, po është ta... kanatje Kanatje, ja Gjdo ditë nëzirë po, pra. Jo, jo, nuk kam e më fajtër më plash Më mirë Se ishte e mërkurdje, me si avës Po pras, nga fundi avës shoy Në gjithë të, të punë që më blidhe në gjitha bashkë një herës Po gjithës e si Ja, ku jemi sojnë, zëtërin, klubi është i hapur, është me tre veda Sot në Radion Komtare Klab FM Ne do jemi këtu deri në 10, së bashku Duke e mbajtur fortesën Deri të hanë I, uh, po, së të me thënë? Në faktë të martën, së Jo të të në bëmi tre prap, paset të martën 4 Nga që i kënë olë të të të në të, të vëti mm. E, po të në E, po mirë, oke okay. Paset një Ska gjë të martën, bëmi 4 Topje dyshe, po Po, Përsa i <laughs> A dọni 30 martën vit mërkurën që mos tanisim derë. Jo, jo, jo, jo, jo. Nuk mendoja vitën e hënën. Isha të rjetë 30 martën. Të hënën e pamundër. Pa Fillim shkollën. E di. E di. Urim e ty. Faleminderit. Dikur mendonin që gratë nuk mund të shkollonin. Arrinin të lexonin. Jo, jo, ja arritën. Por sa i është empojshten rre këta. Ëh. Mm -hmm. Ishte thjesht një keq kuptim. Bravo. Uri me olëta, olëta fillon shkollon, zë Zotrinë, uh, të hënën Jam para shkollor Para shkollor E fillon nga e para Nga e para fare Ngarëk para gjukimeve Jo, jo A si para gjukimeve Do ati mësoj me radhë gjërat eh. Do me thënë filloni me kishtat e këmbës Përka gjyët Përka gjyët Përka gjyët Pulpat, gjunjët Shui studionin hmm. Po Apo fillon nga koka nga, dhe zbret posht Nga koka, nga koka zbresim të këmbët E kuptoj ë sta de 7, 7 minuta tani në klubin e mëngjesit. Ne ju jo përshëndesim. Ajo quhet a na gëra. To? Jo. Anatomi. Anatomia pra, anatomia. Anatomi. Çë studion çfar? Që studion, studion për veshin, veshkën dhe thojnë. E thojin, e kë. Dakor? Veri në 10 dalti. 10, 10. me yllorta 0692070222 është numri i telefonit i mesdashunta Auroni Holton për ditën e parë të shkollës. Scott tissue that I wish you saw, so captivating to know it all. I close you rising now kiss you cuz with the birds I share. With birds to share it Push me up against the wall Young Kentucky girl in a push-up brawl I've fallen all over myself To lift your heart and taste your health Cause with the birds that shed It's a lonely view and With the birds that shed It's a lonely view and With the birds that shed It's a lonely view Cause with the birds of shed With the birds shed. of shed It's a lonely view And With the birds shed. of shed It's a lonely view Soft spoken with a broken jaw Step outside but not to brawl And autumn sweet wit Call it fall tissue red hot chili peppers mëngjes si gjithë miqtë keni ardhur në klubin e mëngjesit 7:11 minuta në këto çaste. Mirë mëngjes. Blendish tu bashkë me Altinin mjësit. dhe Oltën. e cila është gati tani për na të na treguar situatën moti për ditën sotme dhe në vim digjon Oltën. 22 në këtë momente, 32 gradë do jetë maksimale për sot dhe nuk do të kemi shanse për shi. Njërko, mm. edhe fundjava parashitet super, me 33 grad maksimale 33 grad, dhe kome djel, që që është një tjetër fundjavë plajë, zonjë, zotri Ta shioni, bëni planet Pla. që sot Nga, ja, dhe se dim, bëni planet që sot Me gjithë se këto fundjavat janë si pa plantën Qo është në mëgjes të shtunën edhe ikim Sepse, kekë shu, po, është më në fundë triumfon në shpirti I nirë Spontanitetit, po themi Po po Shpirti i lir, po. Nuk ta thua ashtu ose pellazg, shpirti pellazg. Kam jam i sigurt që pellazgët nuk mbanin axhenda. Naturist. Pellazgët nuk kishin iPhone-a ose Samsung-a, apo në një markë tjetër. Është shumë ta ndonjë Nokia nga ato 317 kur vënë që të parë të fare. Pellazgët. Që sjë që t'jeni të lirë miqtash, rsi i lirët. Uh, dhe për lasgët, la e keni 33 gradë Celsius, këtë oh, fundi avë. Okay. Kështu që shi ojeni. Po. Super. Do pimi gjëtë mirë sot të altim, po nuk do të regojmë se qërështë. Ok. Do pimi pjenë mister. Sot në kluvinë mqesë. Dhe që komë qërë efekte do të ketë mbi, uh, mbi programin, mbi programin, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Do ta testojm këto dy ditë et janë do t'ju ja a them më ç'është. Okej. Okay, Shumë mirë. Po deri atëherë, prisni. Ti do ta rufisësh me kujdes, por nuk do të thuash asnjëherë se çfarë është. Nuk do dëgohet as rufitja. Okej, okay, mirë, edha atë mund ta bëjmë. Edha atë mund ta bëjmë. Do të jetë çdo gjë mister. Okej, okay, atëri dijon. Ne mund të themi që edhe po pimë, edhe ndoshta as po pimë asgjë. Po sa da brigati ojta. Po. Ja, pastaj e shikojmë bëjmë apo s'bëjmë skulptim. Ëm, do gajë një pëtitje vogël nga aktualiteti. Sepse nga plasur një sherri i madh, mi dis peshkatarëve anglez, hm, mm. dhe peshkatarëve francez. Wow. Për cilin edhe vet zonja Teresa May, kryeministre e Mbretërisë së Bashkuar ka kërkuar që të gjendet Një zgjidhje misore Por përpytja për ju, zonë e zotërinë, është Qfar është Molla e Sherit Në këtë gurgule, pra Midis Fishermanve Britanik Dhe Le Poisson Dë dë dë dë dë Cithon në Atyre e peshkatarve Francez, pra Qfar është Molla e Sherit Për qfar por grinden Në gum specien. Ës ja, një species, nga do të thëj vjen ata në det. Ose ndoshta diçka tjetër. Le të shikojmë kush vini para me përgjigjen e saktë. 0692070222. The Darkest Minds, The Racer and the Jailbird janë filmat që shfaqen për herë të parë në Cineplex sot fundjavë. Tupac tani bashkë me Dr. Jackie është California Love për ta nisur. Si që duhet 33 gradë Celsius sot. A vjen olza? Papa. Dej të shohot. Mirëmëngjes. That's what it is. Club FM 100.4 Enjoy it, people! Më më gjësë që të gjithë dhe keni më së këni ardhë në program. Më më gjësë i. Më më gjësë i. 7-20 minuta në këto momente. Dhe Ndoj shta E kemi qëta një fituasin ta... e par. E qëjnë nëse orta në e bëmërin e dikujt që e ka gjithër se për të shfarë. Po... Po grinden francesët dhe Britanikët në lidhë me peshkimin. Ky emërin saka shkruar është 37 mbaron numri. Oh, 37 që nga. Oh, me fat çuni. Peshku scallop. Peshku scallop. Pakar shumë. Jo. Ky është jo është është ofruar pak më afër. Është ofruar pak më afër. Është sik më. Sa pëlqen kur thua kështu që është i ofruar pak më afër. Sepse nuk ka një peshk scallop. Scallop. Duket se skalopësh gatimi, ëh. Skalopë po. Po. Ëh. Nuk s'esgaboj. Ja po i mëshë, s'u thajë të marrë vesh gjithë. Ah. Ça është biftek u është tu? Ah, po, po. Ne marrë vesh. Aha. Kështu që jo. Mirë. Së pesh, që nuk është pesh, nuk po zien për një peshk. Është anglisht o e bletit. Ëh. Mm. Po bra. Po s'është një peshk, është një midhje. Okej. Okay, scallop është midhje. Ai mendon se quhet është një peshk që quhet scallop. Sepse e ka gjetur ashtu, por scallop-i nuk është peshk, është midhje dhe synas në familjen dashit, tashu kemi fituar një peshk. Jo, ja, nuk e quajmë. Se quajmë dot? Që është ka fitues. Sorry. Kemi pyetje po. Pra. Jo, po, po ju jemi të ndershëm. Se pastaj del dikush për shkakun që thotë ajo po është një midhje më lal. Si u zum për një si peshk? Për... Si po. Ja pra. japi për gjetje dhe mund të japi për çefrë për shkakun po. Nuk ka problem, jo, jo. Ja, ja Po e mëse Se so, unë nuk e mbajdojë Një dhe dy përqef 7, 7, 7 E mëse visi është një oma A, një visi Viso duku Po s'kalopin nuk është peshk plak. Kalo vet viso Visi shkruan gjithmon Në Ata e kema rështë qaj Zingjiri, evolutivi, gjerave Këto speci janë Janë paklar Si doj që të gjithë jemi shumë amfër E të mershë për kër e mendon Jemi shumë amfër për shumbull në ADN Me majmunin jemi ADN-ja e një ADN-ja e, e majmurit ndryshon do në 98.7% e ADN-së time. Ëh. Mm. Dhe të çfarëdo orangutangu apo Godzilla që do të takojnë në xhungle janë njësoj. Ndryshojnë vetëm në 1.7% të ADN-së. Dhe ky është ndryshimi mendjesh. Është një ndryshim i madh. Në duke pastaj. Në duke po. Sepse ata kanë më shumë lesh. Nuk flasin. Uh, nuk flasin po, e vërtet. Jan më të kufizuar në veprime mekanike. Në fakt, disa veprime janë shumë më të pakufizuara se ne. Mi mi. A provojmë një garë ngjitësh në pemë midis te dhe majmunit? Ha si thua. Fajta provojmë një mbledhës zbritje pra midis te dhe majmunit. Sa është mbledhës zbritje, mund të them dash, um tash aktivitet fizik më sotrin. Mund tash aktivitet motorik. Po ti jo më të them <laughs> në dorë. Jo <just> sem motorik, <laughs> the mekanik. <laughs> Okej, okay, er është i punën uh, midjes, edhe këmë nga troba <laughs> E lëmë farë e këtë më apet E lëmë, e lëmë Kështu Bëmi pjëritin nga aktualitetin së so, nësë të rinjë Kjo është pa midje jo prëmtoj A tërënë Në no. Të vend të botës njerëzit po vuajn nga lumturia. Wow. Është nga e keq. Devojë gënjturia tepër. Ka shumë lumturi në këtë vend. Saqë ata po vuajnë nga ajo. Pyetja është në cilin vend? 067222. Të jesh gjithkohësi i lumtur. Në mënyrë paradoxale mund të të bëjë të ndje që mjerë Thotë njëri nga autorët që e ka studuar edhe gjetur këtë fenomen në vendin e ti Jeda nuk është gjithmonë shumë mirë sepse nuk mund të jetashtu pambarimisht Thotë Zotria 069 27222 në cilin në vend të botës raportohet në lajme Të rinë dhjenë, a është luntur, sa shë i zëtë depresionit. Oh, po, Depresion nga lunturia. Po, nga lunturia. Po, a man wow. në kush këllë dhe depresionit. Është... Dhe dhe themi ota, e... pas pak. Po, pas pak. Ta një dhëmjë mjë këngë. Ora, është të dhe 25 minuta. Më më gjësi që të gjithëve. Më më gjësi a delë. Reaching a fever, Pitchin is bringing me out the dark. Finally, I can see you So clearly go add and shout me out in the alleys bitch say See I'll live with every piece of you Don't underestimate the things that I will do There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and is bringing me out the dark been have a laugh wake up and have a with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV ah jo 7:32 minuta në klubin e mëngjesit iku gjysmëore iku ndonëta iki Danimark po Përvojnë nga depresjoni lëmë të rria Si thoni do vini Ti do të shkosh në Danimark ojta pa. Ti do shkosh në Danimark Pëpse më ka që mire më të Unë e parashikoj që një ditë për i ditësh Ti ojta Ti ojta Me shë në Danimark Të shohë në Danimark Të shohë më në Hag A me të shimë Më falë stak. në Kopenhag Ja me ja Po po Se Haga i bjenë Holland Jënit sigurt ja? Në Danimark? përshtates the si një biskot daneze. Çfarë janë ato? Janë janë janë sample sira daneze. Më pasakosh hmm? pasakos, më shifrat. Ëm. Euh, nice na jep emrin e fituesit. Hajde të pasakoosh kontin. Ësht <laughs> Joana 584 mbron numrin fiton dy bileta për në Cineplex. Në fakt është stop. Çështja këtu. Është publikimi në anglisht i një libri të një autori danez, i cili quhet Zvend Brintme mm. Dhe titulli i librit është Qëndroj fort Ti rezistosh Qëmënduris për vetë përmishsim Dhe për Ait është duke folur për Qëmëndurin për vetë përmishsim Qëndon një herë ka kapluar Brezat botën dhe anxhit të librat që janë për përmirësimin tënd. Ëh. Mm -hmm. Si të kesh më shumë miq, si të influencosh, si të lësh shqetësimet, uh, si të vazhdon. Në vendin e para. punës po si të bësh para, si të jetosh si një milioner. Ëh. Mm -hmm. A kujtim se çfarë, si të mendosh pozitivisht, si të ngadhnjesh mbi sfidat e përditshme të biznesit e të gjitha këto gjërat që e bëjnë njeriu më të mirë. Exactum. Në fakt ai thotë që të gjithë duan që ti të jesh më i mirë. Naturesh. Të gjithë uh, duan gjithnjëshmë i lumtur. Të gjithë duan të qenë të lumtur. Po, se si ti heqësh mendimet negative? Në Ed fakt, edhe në punë të kërkohet në shumë vende për shkakun që ti jesh pozitiv me të tjerët e ti jesh i gëzuar i kënaqur. Është kusht pune. Për shetit, mandje kur ty të pyesin si jete, të thash, "Kërcyshë mirë, shumë mirë." Shumë mirë, fantastike. Shumë mirë, faleminderit. Por sipas zvendit që është edhe profesori i psikologjisë në Universitetin Aalborg në Danimark kjo kultura e pozitivizmit ka edhe një pjesë të errët mm -hmm. anën e saj të errët sepse thot ai lumturia thjesht nuk është përgjigje e dur për shumë nga gjërat që na ndodhin në jetë sepse ne në na ndodhin gjëra negative nda të cilave kemi emocione negative dhe kjo është normale thot ai po sepse ne kshu e kuptojmë botën Dhe njerëzit duhet të kuptojnë që çka eksperjenca, sa përvoja në jetë, nuk do të jenë negative. Në jetë ka dhe edhe gjëra tragjike që ndodhin, edhe fatkeqësi, edhe dështime, janë gjitha ato. Dhe këto janë pjesë e saj. Dhe nëse ne e trajnojmë veten për të qenë gjithmonë të lumtur, e gjithmonë At pozitiv, atëherë ato ai yemi duket i ngritur një kurth vetvetes kur për atëherë kur gjërat rreth nesh nuk do të jenë ash pozitive. Edhe kjo do të ndodhe një dit Do të dit një depresion pra mm -hmm. A i thot, unë mendoj që Emocionet dhe mendime tona Duhet pasëshyrojmë botën Kërti shka a keqe ndodhe Atere, ne du të lejojëmi Që të ndihemi keqe Edhe të shprejhim me emocione negative Kësa i gje, se përsa është një gje e keqe Që shë Pra ndaj edhe në A i e vërek të sidomos në danimar Po jo për edhe mantija ato nuk ka asgjë të gabuar për uh, ata që kanë kënaqëf her pashere të lexojnë një libër nga kta që janë për vetë përmirësim. Mm -hmm. Problemi është kur lumturia bëhet një kërkesë. Po vërtet. Në vendin e punës për shemb, kur të bëjnë atë kontratën? Jo, po bë, bë të bëjë një çu një në vit, domethënë ke një review një. Po një lloj shikim gjërave po, si ke ecurë. Si ke ecurë kjo? Ati shikojnë edhe se si e kanë ritur pozitivisht. Megjithëse si si e përballur me, po themi, vështirsitë edhe ato qerat, shikojnë këto se sa i lumtur që janë, sa pozitiv me ekipin, sa bashkëpunojnë në buzqeshës. Eha. E kështu. Jo që kjo ishte, edhe mendoj që ka një farë ka një farë të drejtë. Të drejtë. Sepse ajo argumenti i ti në fund fare është që emocionet negative Gjithashtu kanë një vënë të rëndësishëm dhe të shëndetshëm. Në mënyrën se si e perceptojmë dhe se si reagojmë ndaj botës. Po mendoj që nëpërmjet këtyre mund të ndjeshësh edhe këndinë e lumturisë po të <laughs> se. Po ja, mblejot të dy emocione negative. Po. Turpi dhe faji. Që janë janë si thosh themeli i moralit. Në vërtet. Nëse njeriu nuk ndjen turp dhe, dhe nuk ndjen faj për gjërat që ka bërë, atëherë çfarë sensi mori? Atë është morali ka. Atëherë është po, është, ndoshta ai 1% që ndryshojmë nga nga vllai jonë. Shoku Rangu. Si, si, domethënë emocion, emocion negativ, gjithashtu zemërimi. Po. Ëh, ah, kur je inati, je inatosh e i, i zëvruar. Urrejtja. Po do them, nëse se ti nuk ndijesh i zemëruar kur shikon një një një padrejtësi që ndodh. Atëherë është si diçka që është realisht e padrejte dhe nuk zemrohesh, nuk e zemrohesh, ke ta kanë hequr zemrimin. Po. Së të ndjeni të lumtur, edhe para të. Mendosh pozitivisht. Le të flasin të tjerët, ne punojmë ë uh, pozitivisht. Humbet kuptimin e lumturisë. Yes. Tani lumturia është e mirë, ë? Eh? Mos jo, ta, mos ta shihmë. Shumë mirë, po, po. jo gjithkokos. Po nuk çhem po pra, me po të pri bëka keq. Sepse pastaj bënsh ë. Është uh, tash vetëm gjëra të mira. Është karikaturë. Së kupton se ç'apo ha. Ëh. Do të bësh diçka të keq. Imagino, uh, kënë jetë ti, në jetën tënde, ose në sferën publike, mm -hmm. e gjende më kollaj, po. që është gjithmonë i ose e lumëtur. Blendi Fevziu. Eh, Bevziu në mund në kujtoj edhe kur do të labe! <laughs> <laughs> ka jo, më, ka po momente jo. pa lumëtur i e. Po, ka dhe i. Nuk ka që më shukaj që i një, një, një trajshën, po. A ty e kemë. 7.39 minuta, mishdashur në klubin e mqesit në këtë momente, Gjoston do të këndoj karma, Më më gjithë si ju bëjë që të qida ju rëmë që tjeni të lumë tërë Për një periud të mirë të kosë <gjubë> If I was just a <sharpia> little bit stronger, baby Could've made it last a little bit longer, maybe Could have made it on my own I should have just let you go I should have been a little bit Stronger, baby If I was Just a little bit sweeter, baby I know, I know, I know I wouldn't be here alone Thank God I'm a little bit Meaner, baby I am what I am You did what you did I'm glad I'm not a Oh, I saw what I saw Come with your master Amy, you're the bitch mm -hmm. You could've tried a little bit harder, baby You could've been a little bit smarter, baby I try not to stop When you were on and up for of me You could have tried to live ojë storni është dashtë 7:43 në këtë momentë mirëmëngjes shitë dhe un jam blerë tu bashme Altin Mirëmëngjesi dhe Altinin mëngjes Ke benefituar soleta? Jo dhe Altin? Ja. Okay. Jo. Okej. Të... Jo, jam shumë lumtur njerëzit. Ja, jam shumë mirë, shumë mirë. Siç e thonim lumturia është gjë e madhe. Por me kufi. Por me kufi po. Mm -hmm, mos e kaloni cakun. Mhm, mos e kaloni cakun. Mos kalo aty urchun. Dhe mos kalo këtu. Fjala mos më qira fjala. Është një dësh. Është nga fjalët më të shkruara në Tiranë. Po, bra. O. Mos par ko, mos mos mos mos mos his. mos mos mos. Kë po është mos, apo do të shandek. Mos e shkel bari. Po. Mos, mos zgaravit. Po vëret. Është Mos kalo nga kjo rrugë. Ndaj po ta mendosh. Duhet të ket një efekt ajo. Nizme atë që mundë, njëra nga gjërat më të këqija që mund bësh. Dhe, nuk dojtë e të bësh. Edhe nuk duhet jo, të thuash të para më deformo. Është fizikisht ti mëson mosi, po pra. Mosi ka, domethënë, se ndryshojnë nga njeriu te njeriu. Mosi është sigurisht i nevojshëm tek mos fut tela në pa, pa, priza. Dhe. Se e, do digjesh nga ato shtiza, si por sigurisht nuk i fusen më kaq. Ne kem basut ne i kemi pasur të shkuar. Ne ne i kemi pasur, e di, e di, por dua të them që ka raste kur mosi është shumë shumë i nevojshëm. Po po, natyrisht. Sa mosi duhet gjithmonë të jina atje? Po mosi për çdo gjë. Që... Isha në mosi pa sot për shemb, i ndaloj i ndaloj autobusin në stacion dhe direkt kalova në krahun tjetër pa shkuar te via e Bardha. Kush kaloi? Turma e deleve që shkon. Turma njerëzave. Direkt, aty nuk ishta dhe as asgjë. Me ti që i pe i pa se më zum rrugën si si zonjë oksidentale që e zonjëron nga magjike këto gjëra më zum rrugën direkt sa zbret nga autobusi prit mos kaloj rrugën nuk kaloj rrugën autobusi por mua është është vërtet do të kokë donja 50 vjet 60 vjet deri sa të mbarojmë të gjithë zgjella që ndjit në rrugë fikse sepse e dim se çfarë ndodh apo ja po edhe edhe nga ana tjetër shoferi që para kalon autobusin e ndalur Me me specici kur e di që kjo është diçka që ndodh, me specifish. Është çështja e specisjeve. Është çështja që edhe njerëzit duhet të ndërgjigsoni çka. Që... Të gjithë njerëzit, po, pra, edhe ata në në makinë. Po, po. Ideja. Të dyja palat është. Po thaj këtu është i këmbësorit. Është gjithmonë i këmbësorit. Ktu në këtë rast të paktën. Po. Nëse. Ehm. Um, pa thonim që fëmijës nuk i duhet të në mos thonë mos gjithkohës. Thon disa nga ekspertë. Mm. Praktikisht dhe gjithë ekspert Se ke, ke disa nëna Edhe për balar Që E exagerojnë Totalisht A, më, a e se kalonë mos në traum Ti the në një traum Por... Sepse njëri u humbet iniciativen Fëmija mm -hmm. do më dënë Nuk kamë gudzim pasajt në ndërmarë i asgjë Dhe imaginojnë një individi Cili përbalet me jetën pa Iniciativen për të ndërmarë Në një gjë Do Se që i shumërritur që një vjeç dheri në 7 vjeç Mos! Mos! O mos, pra mos, dhe, mos dhe Realisht, është të mështë Do të më pak, më pak Këtë e mba së pak në klubin e mqesit Me këto këshila prinderore Dhe mesaje Hap veshët tini Publisitar, hap veshët tini, t'i qo Ka një mesaj shumë të nështë Mos, sol, ta Mjes. Hello, morning. Më siguroheni ardhur në klubin 7 e Mjesit 7:54 minuta në këtë moment të. Blendi tu bashkë me Altinin. Mjeshi. Kemi me në Oltën? Hello. Dhe një po shkojë diçka një histori që më më intrigoi, me thënë drejtën. Ësht historia e një djali i cili është rritur dhe bërë 16 vjeç nga babaj ti i cili nuk është babaj ti biologjik por që pa lindur këj dialosh a jemer këj burë njët me nënën e ti në atë ko ndërko që babaj biologjik e kështë dhe mëhuar që ishte a i shkaktar i kësaj 7 zanje nuk ishte dashur të bënde Ose të kishtë e të bëndë të fare me Me këtë vajzë dhe me këtë shtatë zani e tjere tjere Por nëjësa, ajo e gjeti Lumë të rinë e vetë Kur të akoj këtë tjetërin i cili e pranoj Shtatë zënë dhe e rriti këtë fmin Sigur të ishte fmija i ti Që tani është 16 vjeq është po thuaj se bur Dhe këto janë histori si të ashtë kaluara Një vit më parë Kjo djali takojët me babanën ti biologjik Bjen në kontakt do me thëm Me ta Sepse do të dindë dhe se kush ishte e jati E dindë dhe pra që Ishte rritur në këtë mënyrën e tjerën e tjerë Dhe E ka takuar Dhe ty ka qenë kontakt i partë Ta një kalon një vitë dhe Baba i biologjik është shumë i smurë dhe kanë e mboj për një Veshk Aaaaaa Dhe, dhe do veshka ne tipe. Si thua shpo hallat e ti tjë, e tjerë e tjerë. I lutem. I lutem që të provojë nëse është mund t'i adhuroj, ja pra i bën apo si bën dhe. Sa ran apo veshka. I bën. I bën seriozisht? Wow. Sepse duhet të ketë, duhet që të përkoj, duhet diçka duhet përkoj ta, nuk jam eksaktësisht i sigurt se çfarë është ajo. Ja. Që mund t'e ja marrsh, ja jo, jo kujt mund t'e ja marrsh, po jo çdo kujt mund t'e marrsh vesh. Do stë dhe grupi i gjakut është shkruar thënë. Dhe djali, po. Djali është në një dilemë. Po djelenka. mendon ç'tia japi? Apo do ja Por e jma. Po thotë dio, jo, po. ky është një fëmijë 16 vjeç. Shumë mirë. I braktisur nga zotria në fjal, që palindur dhe let braktisë. Dhe ky mund të ketë nevojë për një vesh kur të rritet. Po. Natyrisht. Siati biologjik. Është qartë. Si t'ia si bëj ky pastaj që do të mbës me një që tani? Shkoni gjeni ku të doni, ka thënë. <laughs> Bëni çfarë doni me gjithë veshkën. Sepse ajo është e kundrërt, megjithatë ai është në dilem. Çfarë njel... duhet bëj ai? Shpyjtja për ju. Natyrisht nuk duhet t'ia jap. Ti mendon se nuk duhet i bëj mirë babait të vet biologjik. Babait të vet që e braktisi se sa, sa do biologjik ti jesh. Më fal, babait të ti biologjik që e braktisi. <laughs> ti themin që asis jamrë. Ti mendon nuk do t'ia jap. Jo, absolutisht. Pra, okay. um, një sy për një sy si thua, një dhëm për një dhëm, ëh. Eh? Po Shënjë një shkone. vesh për një Qo vesh duket. Do ishte, domethënë për këtë babain tjetër që një. është kujdesur. Nuk i dië domethënë, mbase ajo më mund të kishte kaluar vështirësi shumë më dha. Jo, është vërtet. A do të thashë, pse di? Domethënë, pra duaj që për shkak të veprimeve të rinisë së tij, praktikës që ai i bëri këtij fëmijë kur duhet kishte qenë pranë tij dhe të shërbente si prim. Ta një kjy duhet, letja buaj dhe letaj gje ku doj, pra. Letja një një nga halat, po thejnë, biologike, një një nërës. Okej, duke dhish me ndonë Nolta, 067-27-222 sh me ndonë ju gjithashtu. Unë themë si të ndje i fëmija, gjosa jetë do shumë babin, gjosa ka të në lidhjenë. Unë synën të nuk do ishe pak e shetsuar që gjëdo me, me Pohen, në tjali që i 16 vjetës me një veshk Unë synën do isha shumë po. më shetsuar së bëhet fjallë po Kësë të këthemi pas pak 16 vjetës dhe ta vendoste dhe vetë Kjo është në të nëna që nuk thonë kur mos Asë në nëse si kë Këthemi pas pak kryu në mëgjesit Duam të të të qojmë dhe nga ju Se rëgjeshtë të nëmë 2722 Se që me ndonit Tani një blog publicitaj My love, my lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you, my mind, my mind, my, my, my, my, my mind, well it's a paradise whenever I'm with you, ride on, ride on, well I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there, it's long, well it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you and I'll be there. Follow us all the boys with this time we dream and sound in that i feel it i know you heard it follow us all the boys with this time we dream and sound in that i feel it, it like paradise, veins, you know it's transparent i saw do you gladly bend know is love anywhere it's transparent i saw do you gladly bend know is love anywhere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 M'gjesit, që të gjithëm i se keni ardur në krybën e m'gjesit M'gjesit Ju përshëndesim dhe joremi ditë fantastika Unë jam blenit të bashk Në mishë dhe mi, altinin Dhe Mikeshën ton Olëtën, në zonja, e zotrin Olëtareka Olëtareka, që e të jo? E tëra E tëra Dhe um, Një nuk, nuk ka restorantin Jo, jo Po ka Asp Si që si, të pizzeria. pizzeria Pizzeria shumë mirë ati në vorë Alers Alers Shukam është edhe një pasti qëri Ska më lidhja Që ska lidhja pra folta Letë mosin nga tërëm Letë mosin nga tërëm Ati është kemi në bje mërin Mmhm është e përtet 069 207 222 është në mëri telefonit për kontakte me në mishdashur Censura është 3 dita një në Klav FM Dhe Ka një që Censura ka të bëjmë me makina Që janë Pozitive Po i quaj Dhe të ndjeshme ndaj mjedisit janë makina të cilat me sa duket nuk ndosin aq shumë dhe ky zotëria është duke i përshkruar këto automjete kur përdor një fjalë që Altini vendosi që ta fshi fjalë e cila është fshier tani aty dhe nuk gjendet dot por nëse e gjën viton jo një, një jo dy por tre dhurata do këmenim qesit atoi nënshtroi një, një, ato një testit të teknologjisë lart dhe më pas Këto makinat e c*** dhe misore nda i mjedisit janë gati për të dalë në rrugë. 069 27 22 2 066 27 22 2 qëvarë ka thëna i atja. Edhe njërë tjetër të lutëm. Atoj nështroj një testit të teknologjisë lartë dhe më pas, këto makinat e c*** dhe misore nda i mjedisit janë gati për të dalë në rrugë. Do themi shumë shpejtë të në krybin e mqizit da një ka muzikë mishë zashur Justin Timberlake, Chris Stapleton,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 Everybody says say something, says something, says something, says something, says something and say says something, say something. I wanna get got a bit of the big movement, but I can't help myself, no I can't help myself, no no. Got a bit of the big movement, but I can't help myself, no I can't help myself. heart somewhere, there's melody and harmony, harmony for you and me tonight, oh, I hear them call my name, everybody says, say something, say something, say something, say something, to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Zona so, stremi mirë ngjitesh që ju vjen mirë se keni ardhur në program. Sot jemi këtu në studio bashkë me doktor Silvi Bozon, e cila është koordinator e programit të studimeve të farmacisë dhe pedagoge në Universitetin Zoja e Qëshillit të Mirë. Mi më mjes. Mi më mjes, është kënaisi që kemi këtu. Është uh, e para doja ta filloja pak me që është është koha tani. Ë uh, do ta më shpjegosh pak si funksionon kjo çështja e regjistrimit. Raundi i parë ishte datën 28 gusht. Dhe nga data e sotme, 30, uh, ë çfarë mund si u jepet këtyre studentëve? Çfarë mund bëj? Të nderuesit të tjerë ju, aktualisht jemi në fazën e raundit të parë. Në datë 28 gusht ne kemi shpëllur listat e fituesve për maturantët apo kandidatët të cilët kanë aplikuar në raundin e parë mm -hmm. në portalin AllAlbania. Ëm um, aktualisht duke filluar që sot është një ditë rëndësishme, pas e rëndësishme, pasi fillon periudha apo faza e regjistrimit të këtyre kandidatëve që kanë rezultuar fitues, e cila vazhdon deri në datë 12 shtator. Doja gjithashtu të theksoja faktin se uh, ata kandidatë të cilët nuk kanë aplikuar në raundin e parë, por ata të cilët mund kanë aplikuar apo nuk kanë rezultuar fitues, mm -hmm. apo për ata të cilët nuk kanë pasur mundësi të regjistrohen, kanë një shans të dytë. Dhe kjo jepet pikërisht nga faza e dytë e pranimeve, që është pikërisht. ajo e raundit të dytë. Nga data 10 deri në 15 shtator, të gjithë kandidatët kanë mundësi të rizgjedhin 10 preferencat, pra që përkojnë me degët të cilët ata kanë dëshirë të të fillojnë studimet universitare, dhe hapet faza e pranimeve. Ëm um, në këtë rast ftoi uh, padyshim të gjithë uh, kandidatët, të cilët janë uh, fitues në uh, degën e farmacisë pranë Universitetit Katolik Zoja Qshelli i i mirë të paraqiten duke filluar nga sot brenda 48 orëve për të kryer fazën e regjistrimit dhe pse joftesa është e hapur për të gjithë ata të cilët kanë nevojë të marrin informacione uh, si për sa i përket procesit të pranimit, ashtu edhe për informacione mbi kurset e veçanta të studimit uh, për farmacin konkretisht apo pse jo edhe për degët e tjera pranë universitetit tonë. Sekretariatet dhe zyrat tona janë të hapura çdo ditë, kështu që uh, jemi jemi të gatshëm për në të. Në rrugën dritan e Hoxha këtu në qendër të qytetit. Eksakt, aty ndodhet edhe kampusi jon universitari, është i universitar, përbërë në faqe nga disa godina, mm -hmm. kështu që të gjithë janë të ftuar edhe pse jo ta vizitojnë. Po shumë, por letja sin pak për për Universitetin Katolik Zonja e Xhëllit i themeluar në vitin 2004 uh, si një universitet ë uh, jofi dimprurës uh, dhe pjesë e fondacionit pra Zoja e Këshillit të Mirë më trego pak se çfarë është thelbi i asaj që ofrohet atje. Unë e di që degët e mjekësisë, degët e farmancisë uh, janë janë diçka që përbën një diferencë uh, situash edhe një fokus që që universiteti uh, katolik Zoja e Këshillit të Mirë ka, po jo vetëm kaq. Kam përshimin që që edhe disa gjëra të tjera ndodhin an tek ato bashkëpunimet me universitetet publike të Italisë. Uh, si shtat si dhe ju uh, universitetet është uh, semeluar tashma për i 15 vitesh nga fondacioni që mba në të njitin emër, mm -hmm. përbën njën nga nismat e para të arësimit jo publik universitar uh, në Shqipri uh, veçoria që nga dalon dhe më këtu më duhet të atheksoj është fakti që ne jemi vetmi dhe përserisi vetmi universitet i cili lëshon diploma të përbashk këta ose të dy fishta uh, në bashkpunim e universitetet prestigjose publike uh, italiane të e në universitet publike italiane pub Njëri që i barit, qështë, cilët janë në këta universitet? Bashpunimi është i liderë në gusht me um, fakultetin. Mm -hmm. Ne kemi të strukturuar anë universitetet 4 fakultete, është a i i farmacis, me degën farmaci, ku unë jam edhe koordinator e programin studimit, ne kemi bashkpunim me universitetin e barit, se shëta dhe ju Aldo Moro, okay. një tjetër e fakultet, i cili ka të njëtim bashkpunim, si dhe ne për degën e ekonomiku, të shë fakultet i ekonomis, më pas kemi fakultetin e mjeksisë, me degët mjekësi, odëntojatri, apostomatologi se që njëtë ndryshe, fizioterapi dhe infirmjerit, të cilët ka në bashkëpunim me Universitetin e Romës, tërë vërgata, mm. dhe në fund kemi fakultetit në shkencave të aplikuara. Pra me... fakultetet të ndryshme me universitetet të ndryshme si pas për 7 shmërive të degëve të studimin. Shumë bukur, dhe këto diploma, duke qënë se janë diploma të Universitetet e Republikët Italis, afrëmen shpasa i bje që janë diploma të bashkimit e Europianë, njihen ë uh, njësoj si çdo diplomë tjetër e BE-s kudo oh ose vërtet diploma qoftë dyfisht apo e përbashkët në varësi të llojit të bashkpunimit. Është më e rëndësishme duhet ta themi, është njihet automatikisht në Shqipëri, në Itali dhe duke qenë Italia pjesë e BEs dhe në të gjitha vendet e bashkimit evropian. Pra në këtë rast kandidati nuk ka nevojë për konvertime apo njëje provimesh në në shtetin ku ai dëshiron të shkojë, por diploma njihet automatikisht si e tillë. Këshini që shumë e dëshiruar për një student. Treqopa për flasim pak për fakultetet, sepse janë fakulteti shkencave të aplikuara ku Jepet e masteri i shkencave në arkitektur, fakulteti i shkencave ekonomike, politike dhe sociale, është fakulteti i mjekësis, pas e ku ka mjekësi dhe si shtatë, o donë, unë e kam shumë të vështirë këto, por këtu bëhet fjallë për proteza dentare dhe të qita këto. E klap, së tomatologi, po, njëhet, njëhet, mirë, në fjerështë. Por fakulteti i farmacis dhe programi i studimit në farmacis zjatë 5 vjetë. Po, është një cikël i integruar, quhet um, i ciklit të dytë. Ëm um, kemi bashkufminim së shtathsh me Universitetin e Barit Aldo Moro. Uh, diploma që lëshohet në këtë rast është diplomë e përbashkët, e cila ka vlefshmërinë, cilën e përmendëm uh, edhe më parë. Mm -hmm. uh, kjo i krijon një mundësi të madhe farmacistëve që diplomohen tek ne, sepse uh, lejojnë të punojnë në profesionin e tyre në Shqipëri, në Itali apo mm. gjithë vendet e bashkimit evropian, në të gjitha fushat e punësimit që jo profesioni i farmacistit, sepse duhet ta çmitizojm pak faktin që farmacisti është ai që punon vetëm në një farmaci të rietit hapur. Nuk mm -hmm. është absolutisht e vërtetë. Farmacisti është një nga profesionet e cilë lejon një multidisiplin. Të themi që un, un, mua më duket puna e farmacistit, domethënë diçka që shkëm me me shumë zili. Gulësinë <laughs> njerëj që e kërkojnë një ambient që është gjithmonë i pastër, sistemi në si farmaci, e kemë parasysh edhe është atje dhe ka një qetësi dhe ka një, nuk e di, po më duket interesante sepse si plus që ti je saq pran me mjeksin dhe me me me të ndihmuarin e pacientit edhe domethën barnat edhe gjithçka e e, e, e kësaj natyre. Në fakt profili farmacistit është profili i një profesionisti sanitar multidisiplinor, mm -hmm. i cili me anë të njohurive të tij shkencore, teknologjike, arrin të përmbush nevojat e publikut në fushën e shëndetit. Po kur ti thua që nuk është diskutush i punon vetëm në rritin e hapur. Çfarë janë mundësitë të tjera? Si edhe çfarë do thotë rriti i hapur për publikun që nuk e nuk e kupton? Uh, Farmacitë e rritit hapur janë farmacistë që ne i gjejmë në kudo, në, në, kudo, në qytet. Normal apo uh, për pas këtyre kemi farmaceutik spitalore që është mm -hmm. një tjetër mundësi fundsimi për farmacistët, industritë farmaceutike, ne këtu kemi një industri prestigjioze, por duke patur diplomën që një ethe jashtë këtë mundësi, padyshim që zeroan akoma edhe më tej, uh, apo përvajsitet huaja farmaceutike që janë në vend edhe jashtë mm -hmm. dhe pse jo, edhe në fushën e kërkimit shkencor, për atë që e ka vërtet pasion këtë gjë, pra laboratorë kërkimor në vend apo edhe jashtë vendit. Po studimin e farmacist tek Universiteti Katolikë Zoja e Këshillit të Mirë janë në Gjuhun Italiane ianë gjuhën italiane, në fakt universiteti ka menduar edhe për këtë aspekt të gjuhës përsa për sa i përket studentëve shqiptar, si fillim dukë organizuar kurse gjatë periudhës verore, pra për para fillimit të vitit të parë akademik, pra që studentët të përgatiten paraprakisht për këtë proces, gjatë vitit të parë të studimeve universitare, ja zhvillohen në mënyrë periodike dhe të vazhdueshme përgjatë gjithë kohëzgjatjes së vitit or mm -hmm. italianisht e jer, mm -hmm. si përsa për sa i përket gramatikës bazë, ashtu edhe të logjisë shkencore. Ëm um, dhe së fundmi vetë universiteti krijon një ambient uh, europian, në të cilën gjua italiane bëhet në mënyrë shumë të natyrshme dhe graduale shprehi e secilë student. Në fakt, eksperjenca me studentët tan ka treguar që uh, kjo është diçka që studenti e fiton, si thash në mënyrë shumë spontane mm. dhe uh, që në vitet e para të studimit uh, nuk përbën dot më një një vështirësi. No, jo, është edhe njërë edhe afiniteti dhe afrimiteti që ne kemi me, me gjuhën italiane dhe njoha edhe për shkak të televizorit dikur, kështu që pra kanë ndihmë për ta për ta kuptuar dhe për ta ë uh, përvetësuar italishten si si gjuhë të profesionit pastaj. Ka dhe shumë studentë që janë uh, gjithashtu nga Italia që vinë edhe ndjekin studimet këtu, për shkak se ky diplomë është njësojë e vlefshme me atë që ata do të merrnin Në Itali, Poziondrone. Ësht në fakt një mundësi rëndësishme edhe për studentët italian, pasi ata kanë mundësi që të, stu, të kryejnë studimet e tyre në një vend jashtë vendit tyre dhe më pas duke patur një diplomë e cila është ajo e njëjtë që, uh, Un, unë një jepet... konë, me ato që Unioni disa për tyra që po e shijojnë shumë kënd, me të ndritën kënd në Shqipëri, po pëlqejnë shumë. Po doja të flisim pak për bursat. Ë uh, dhe ndihmën që ndihmën financiare që do të ishte në këtë rast, si thua? për për ata studentë që që kanë nevojë për rezultate çfarë është politika juaj aty në fakt Fakulteti i Farmacisë por edhe Universiteti në përgjithësi përveç investimit në formimin universitari të studentëve dhe karrierën e tyre um, garanton edhe mbështetje financiare duke shpërblyer studentët më të mirë. Uh, kjo reflektohet edhe në zbritje në tarifat për vitin e parë të studimit për studentët të cilët vijnë me mesatare të lartë. Përkatësisht mm -hmm. për, për degën e farmacisë ka një zbritje për 80% të tarifës vjetore për studentët të cilët vijnë me një mesatare nga arsimi mesëm 10 uh, dhe zbritje prej 50% deri në 80%. Nga tarifa totale vjetore. Pra është do të paguajmë vetëm 20% vlerës po të vlerës nëse janë studentë shkëlqyer, po themi të 10-të. Është saktë. Ndërsa për ata cilët vinin me mesatare nga 9 deri në 9.9 zbritja është 50%. Mm -hmm. Për pas kësaj, duke filluar nga viti i dytë e në vazhdim, universiteti jep bursa për studentët më të mirë, të cilët kanë arritur rezultatet më të larta në vitin paraardhës, pra nga viti i parë. Si një nxitje për uh... Si një nxitje për të për të studiuar. Cika uh... si rezultuar sta është është i stun pra e, duan ta ta ta shfrytëzojnë këtë oportunitet këtë këtë mundsi? Pëdyshim që po, uh, aty konkurenca është e lartë mm -hmm. uh, dhe në fakt filozofia e universitetit on është tashmë prej 15 vitesh meritokracia. Uh, Kështu që studentët luftojnë fort me njëri-tjetrin dhe për të arritur rezultatet e larta për të bërë ata profesionistë që në fund janë ata që do shkojnë dhe do përballen me tregun e punës. Uh, do ja të ndalesh aktu edhe për sa i përket objektivave që kursi jon ka. Uh, plani strukturimi i planit të studimit apo edhe objektivat e kursit janë pikrisht të formojnë një farmacist i cili si nga ana teorike apo edhe praktike është i aftë për të përballuar kërkesat e tregut sotshëm që po ridën në mënyrë progresive, pra janë relativisht të larta. Um, që po themi studentit në këtë rast arrin që të marrë në shumë aspekte njohuri që do i duhen më pas për llojin e profesionit që ai ka. Mm -hmm. Për sa i përket anës historike, leksionet zhvillohen në klasa që ne kemi në kampusin universitari në Tiranë, ndërkohë që për sa i përket pjesës praktike, ajo reflektohet në dy mënyra. Së pari, duke zhvilluar orë laboratorike pranë laboratorëve që ne kemi në kampusin ton universitari, laborator i kimiko-fizik dhe ai teknologjik. Në mënyrë që ti ti pra të sillen edhe të veprojnë si farmacistë o mm -hmm. duke filluar nga përgatitjet galenike mm -hmm. apo edhe metoda të tjera praktike të cilat do i duhen në varsësi të profesionit që ata mm -hmm. do ushtrojnë si farmacist mbas uh, diplomimit uh, dhe një tjetër veçori e fakultetit tonë, në cilën undoja të ndalesha uh, veçanërisht është edhe praktika profesionale uh, e cila është kusht për të zhvilluar brenda koziatjes pesëvjeçare të studimeve universitare uh, në degën e farmacist teknikë, kjo praktik zhvillohet e ndar në dy periudha uh, një pjesë në Shqipëri dhe një pjesë në Itali. Uh, edhe ky aspekt i jep një mundësi të madhe farmacistit mm -hmm. uh, apo studentit që studion farmaci tek ne, pasi ai nhjet në mënyrë paralele me funksionimin dhe organizimin e sistemit farmaceutik shqiptar, po edhe atë italian, pra edhe mm -hmm. me standardet europiane të uh, sistemit farmaceutik. Që është interesant, në fakt ai italian në veçantë. Uh, jem duke folur me doktorish Silvi Bozul, që është koordinator i programit të studimit të farmacisë. <clears throat> Dhe pedagoge në Universitetin Katolik, zonja e kështë dhe të mirë, cilët janë tani e, dy er hapur, sepse kjo është kohës, kam përshimin që kjo është periuda në kërës universiteti gëllonë dhe është hapur që gjithë kohës, njërësit mund të vindë marrin informacion për të gjithë fakultetet e degët që, që ofrojen atje, po më vjenë shumë mirë që është s'kjo mundësi. E dhe kjo, sepse sepse Farmacisti është i lidhur edhe me cilësinë e jetës kaq ngushtësisht uh, për secilin nga ne. Edhe edhe edhe, edhe kur ka një farmacist të mirë është diçka që ndihmon me me këto. Po këta çon edhe goca. Dohet se do të pyesja, kur bën këtë diferencën me di sistemin ton farmaceutik dhe sistemin italian, meqenëse do të i kenë të dyja përvojat brenda kuadrit të studimeve me pesë vjeçare. Çfarë mendon se do dallojmë si ndryshim? Ku ku ndryshojmë ne nga Italia dhe çfarë mund Si mund të apërmirësë, kam për Shqipin mund marim, uh, që mund të marim që anë lejë? pa dyshim mundësitë e punësimit për farmacistin e diplomuar në Itali apo edhe në vendet e tjera të Bashkimit e Europian janë edhe më të gjëra se këto të në. Megjithatë, unë dua të rregohem optimiste në këtë fakt, pasi umvet kanë punuar për shumë vitesh në një shumë nga ato pozicione të cilat ne përmendëm, kështu që mendoj që sistemi farmaceutik shqiptar në të gjitha aspektet që ajo prek është në një fazë zhvillimi progresive mm -hmm. dhe është duke u zhvilluar në mënyrë deri dikuaj dhe galopante. Kështu që Vësoj që në një harë kohorë në brase prej 5 ose 10 vitesh, ne do kemi uh, mundësi akoma dhe më gjëra për farmacistit në mënyrë që, si shtame dhe më parë, uh, taj gjej vetin aty ku aji me ndonë se uh, mm -hmm. e inkuadrohet uh, inkaldet për mirë, si shtash në industri farmacotikët. Te ati shka përshumë që ka mërën e një talitë, që uh, ti mund shkosh aty dhe mund të, atat të be një preparat, në të shkone berë. 3 minuta më vonë. Unë nuk kam parë ndodhën në Shqipëri kjo, një që është e kësaj natyre. Ë, uh, dua të them që vitet e fundit edhe ky aspekt ka filluar duke okay. u zhvilluar dhe duke u uh, zgjeruar mm. në Shqipëri, tashmë farmaceutika. Jo vetëm filluar... shit, do të them shitje produktesh të paketuara apo? Uh, Farmaceutet kanë filluar duke uh, ritur prodhimin e produkteve galenike. Kjo vjen edhe për faktin se ju e dini tashmë, uh, publiku ka filluar të kthehet prapë mbrapa në ato që kërkon, pra të braktisë deri mm. diku pak produktet industriale sintetike të mm. gatshme dhe të orientojë hapat duke galenike galenike në janë ato të cilat provohen në okay. në farmaci dhe të orientohen kryesisht edhe drejt probërave të cilat bëhen aty në vend dhe që garantojmë sepse di rësigurisht... shumë miq se a shkon në Itali, shkojnë edhe edhe kërkojnë të bëjnë këto preparate se e shfrytëzojnë vizitën për A dhe sigurisht edhe ky aspekt është më i zjeruar se këto tek dume. ne në Itali çdo farmaci ka laboratorin e vet të veçantë, kështu që ku bëhen ekskluzivisht për gati galenike. Përshim që në në në të tashmen në të ardhmen ne do të kemi farmacistë njësojt si ata aty në Itali, meqenëse diplomant janë edhe të të shtetit italian, edhe do të kemi pasaj edhe më shumë si duhet shërbimet të këtij lloji. Unë dua të, të falenderoj, po flisim me doktorreshë Silvi Bozo, zonja Zotrin, koordinator e programit studimit farmacisë dhe pedagoge në Universitetin Katolik Zoë Këshilli i Mirë. Faleminderit. Suksese. Kthehemi mbas pak, ora tani është 8:35. sapozoi Enzo Sotrin me Mjë mëësuesit jemi mirë se keni ardhur në klubin e mëësuesit. Mëësuesi. Yeah. Terror Alive Mirsevini. Mjës jesh. Yeah. Do të bëjmë tani Enzo Sotrin një pyetje të parë nga një seri pyetjesh në një quiz me seri siç e quajmë, më shsi një tren me shumë vagona. Jesh. nga të gjithë vendet e e Sofiana, s'e nuk thash. Vendet mm. nga Botha pra, gjeografi nga Botha. Ësht tematika e quiz-it ton të ditës së sotme. Dhe pyetja e parë është nga të gjithë vendet e Amerikës Latine, ky renditet i fundit në rreshtimin alfabetik. Pra kur i marrim në rend alfabetik, ky është vendi i fundit. Në Amerikën Latine 069 207 222 069 207 222 Kushe të dërgonin pari Fiton 2 mileta për të par Ose filmin The Darkest Minds Ose filmin Racer and the Jail Bird 2 film në pra Mëndjet më të erta Dhe Garu e si Dhe Zogu i Burgut Po, oh, si si Zogu i Burgut. Si të ndrysha. Zogu i Burgut. Shumë. Garuesi edhe Zogu i Burgut. Sonte janë premierë nesër. Sonte janë premierë, ne ju çojmë nesër në çift në Cineplex. Mund merrni të dashurën tuaj. Ose zot diku tjetër dhe të shkonim janë ti për të parë filmin The Darkest Minds. Mendjet më të errëta. O po, apo ka teatrin pa? Por, duhet jeni të sakt me vëndin e fundit në rendin alfabetik në Amerikën Latine. Tani, Altini ka një censur këtu ku vihet theksim bi të autovetura. Si janë këto? Si janë përshkruar? Si janë përshkruar, ti gjojnë përshkruar? Atoj nështroj një testit të teknologjisë lartë dhe më pas, këto makinat e dhe misore nda i mjedisit janë gati për të dalë në rrugë. Kto makina kështu kështu. Dhe miqësorë ndaj mjedisit janë gati për të dalë në rrugë. Kto makina të shpejta, jo. të fuqishme, jo. të testuara, jo. No. të përdorura, si shkon mëndes. të prodhuara, të kalibruara, të bukura, të mrekullueshme, sensitive. Jo, jo. Jo, jo pra. Kujdes. A më? Na. <laughs> Di joni edhe një herë. Ato i nshorojë një testi të teknologjisë së lart dhe më pas këto makina të dërmisore ndaj mjedisit janë gati për të dalë në rrugë. Tema sbankloni mjedisit ju përshëndesim isha shërorojmë ditë fantastike nga un blending nga Altini dhe Olta këtu. Ju dua shumë. Një të ente to remember The day you kissed my lips light as a feather and it went just like this noise never been better than the summer of 2000 and 200 We were only 11 But acting like one up like we are in the present Drinking from plastic cups singing love is forever and never We well, like us that was true Say, ooh 99 problems singing bye bye bye Hold up If you wanna go and take a ride with me Better hit me baby one more time Baby, bitch, y'all Mirë më nqesë që të gjithë, mirë se këni Artur në klubin e mqesit Mirë mqesit Ora, është një 8.52 minuta është po thuaj se 8.53 Data sotë është 3.10 Dë gushti i ku u zënë zotrin E ejnë të Ndërkoj që kemi infituës lidur me Pyetjen në timet par nga Vendet e botës Ne në... Kishim pyetur se cili është Vendit që renditet i fundit Alfabetikisht Në Amerikan e jugut Dhe është Venezuela Venezuela është fundit në alfabet është sakt është Erona fituese 245 më bërë nëmëri fiton 2 bileta për në Cineplex A mirë, e letë bëjmë i tjetër pjodje nga Vendet e Bodës Vendet e Bodës Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Në vitin 1961, monarkia Tutsi ekti vendi u hoq post nga revolucioni Hutu. Fra mm. Hutu, fiset e Hutuve u çuan dhe e hoqën monarkin Tutsi, Tutsh. E hoqën Tutsin, Tutsh. Në vitin 1961 pra ishte revolucioni i Kutuvë Kundodikë. Për cilin vend të botës po flasim sonë? Zotrin? Përgjigjja e saktë u bën me dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, dakor. Dakor. Ju vë dini? Ja. Jo. Përgjigjen e saktë? Po googlohem. Po googloas ti. Shumë mirë. Do një herë më rëndësishme është të dish ku ta gjesh informacionin sesa ta kesh informacionin online. Sigurisht. Është puna e peshkut dhe peshkimit. Çfarë është ajo? T'jap një peshk apo t'jap dy peshk? T'jap një peshk apo të sjasë? T'jap një peshk e hatë vogël. A gudim. Çat, chat. <laughs> t'jap një peshk e hatë vogël. Ipo ipo i a po bëj kështu pra me shap. Me shap quhet? Po. I, uh, po Me shapo hëllëtaj që vetë kur bashkon në disa këng bash për shumë Dhe pasaj duhet të ndash shapin nga shesherë Shapin nga shashupi Duhet të ndash Qa shënj me shapi bukur? Uh, ka qenë kjo për shumë Që m'ka përqyër Nga Oasis dhe Green Day Këpër sush këtë valitin? Thua, që po të gjemë? Green Day Boulevard of Broken Dreams Për pasaj jo, thua Mosh Oasis mm. E gjemë të? Lërgojemi me këta dhe këtemi shumë shpejt Klubim kjesit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 Më mjeshtrit që mëse keni ardhur në klubin e Më mjeshtrit është ora 9:07 minuta në këtë çastë. Ne jurojmë ditë të mbar secilit periush, faleminderit për dëgjimin edhe për shoqërinë sonë të më mjeshtrit. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Një her Einstein. Po. Hippi në makinën e ti Kishë një në shofer që e qonë të andej dhe ktej? Naturisht E i tha, im im gjesi zotri, im im gjesi, im im gjesi Po sikur që nga në qik me nerva zotri E tha, aman, një tjedhëm nga këto konferençat Në ndëzi jetë E s'ke fa, e tha, i unë që të që me makinë Në konferençat e mua më janë bërë Nervat kachurel Kachurel fare Po qatë bëjmë Dhe në atë moment Gjeni u t'i shkonë mëndi E thot, Se smerti robat e mija unë robat e tua Edhe shkoti e për konferenët nëse plasa Dhe akord, jë thot kjoj, shoferi Shoferi zakonisht qëndronët e në audiencë dhe i kështë t'gjuar një parker, Einstein Kështë që e tinte dhe filloj me ato të të të të të të të të të të të të E minë, dërsa Einstein i vetë rinët e në Reshin e para, ati edhe i gjusëmi për gjumër, se ku po t'gjohën të Një ishte rehat kur njëri e ndërpret konferencën. Më falni zotrin, ta bëj një herë tjetër s'ati. Ja. Kam një pyetje. Kam një pyetje shumë të vështirë për ju. Nga ka shkencëtorët. Edhe ja bën pyetjen. Mhm. Mm Le, shoferi i veshur se si Einsteini tani nuk e dinte përgjigjen. Po mendoj një moment dhe tha: "Oh, zotri. Kjo pyetje është aq e lehtë, shoferi i mund të përgjigjet. Përgjigjosh shoferi. <laughs> <laughs> Foltialti, nus po flas. I thaj. Sa nuk e di kush mi kishe nisur kto. Janza e an Barzaleta me me taksi dhe me intelektual, me shofer. Aha. Gjithmonë me shofer. Te kanë niselti pra. <laughs> jo, jo. <laughs> kjo është Kjo është me papon për shembull. Me shoferin, nuk e di, kjo është vjetër. Po, po, kemi djort. Kë djortë? Ha. A, të regojë ti, pra. Jo, për fillojë ti, se <laughs> më papën e soferin pra. nga shumë... Ishe një, ishe një shumë herët për një frëturim. Që vajdur para, kohë aty dhe përshkak, se ishte shumë kopër të vrarë, e thotë uh, thot soferin dhe gjotot, a i bëmjën të gjirë rrotu dhe raportit, se kam ka shkopa ngarë makinën në tisha, kam marë mali, që kërë bëra papë, e thotë e pa tjetër, pa tjetër, dhe e merë atë, papë mobilin, si shqyët, Po, sigurisht kështë e, e, e, e, e ndryshkur papa, se ta, ko pa i dana, dhe nështu dhe nuk për jebë të dajshmirë Kur, shikon policin, pu, pu, pu, pu, pu, nga mbraba Shkon polici dhe gjami, shikon pavan së të këshu Të me rohet fare, shkon me një herë në makinë dhe merë shefin, telefon Të të kam daluar njërin të malë fare Këj të daj, ramen, ja që ramen Kërën e lërë, më të malë akoma Nuk e ti dhe kush është egzaksisht Bërë, më kërën e lërë Papa është shoferit ti. Në <laughs> logaritë të vetë kushtë është. <laughs> Pe janë shumë tjetëra. Dhe pak të lodhëra me thëndërinë. E janë, janë klasikët. E janë nga këto klasikët, po. <laughs> është si aji që i tha, po gomarin ti me ke parë, si... Në syzë të tushë që koj qitë botë. Ajo është nushtë të bërsalinët e... Kushtë që që në bërsalinët e parë që ke dyquarojta? O, oh, sëmbaj marë. Jo, jo, jo. At domu se tregu. Sem diamond. Një burrë uh, i pasur dhe një burrë i varfër po bisedonin e i pasuri i tha të varfrit, ose i varfër i pyet ditna, çfarë i blesh gruas për ditlindje? I tha ky do t'i blej vath, diamanti dhe një Mercedes. Po pse i tha ky? Po sepse i pëlqenjë shumë batët dhe diamantët dhe nëse nuk i pëlqenjë ato që i kam zjedur unë, mund përdojnë makinë të shkoj t'i ndrojnë. Aaaa, shumë përgjënë. Aha, që nga një mingë. Po ti i tha, që do i bësh grësë? I pa e shabga dhe i trangull. Me tha kjo po... Cne? Trangull i mse? Po si pëlqenjë shabga dhe i thëmë shko... Shko da bukë t'i ku ati tuti. Kao. Po. Must remember my daughter with Colonel Bagshot on 6 days. Starting of the week, I thought it talked you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations making down. See those leaders start to frown. It's only Monday. Tomorrow will never come until it's Tuesday. në dy mënyra më thashur për të pirë ujë. Njëra e mençur dhe tjetra jo dhash. Njëra është ajo kur ti ngre bidona dhe dhe shkatrohesh. Shkatrohesh nga sciaticu, po themi, por. Do të forcohesh fare. Nëse je një sportist, ku do ndani? Ja që përdorim si palesë. Do të, të bësh palesë, mund mm. ta mundet ta bësh atë, por Për shumizën e njënzve, ngarkimi ujt në kate të larta është një të merë. E mbi gjithë këtë bastaje është Njëtmer edhe fakti i ndotjes që shkaktojnë gjithë ata bidona e shishe e kudim se të shvarë tjetërën. Eko soft nga teoren është një zgjidje e menqur, sepse është një filtrim i ujt përmes një procesi që shuat reverse osmosis, i cili shkatron të gjithë ndotjet, bakterjet e gjithë shkaj që mund tishte e dëmshme, në e rietet, ose u çesmos, siçi themi, por e luin të pasur me minerale dhe krejtësisht sigur të sigurt e të shëndetshëm për secilin nga anëtarët e familjes, duke filluar nga më të vegjël tek më të fuqishmit e më godomat. Po, po. Nuk ka rëndësi. Mund ta keni për dhe. në shtëpi, por mund ta keni edhe për në vendin tuaj të punës, miqdashur, pasi EcoSoft ofron shërbimin e ujit mirë të, të shëndetshëm në sasi nga më të ndryshmet. Kështu që, që mund të jetë edhe një ndërmarrje tjetër që pi ujë përmes Falas EcoSoft. Është, po sigurisht Falas, sepse po ranier duhet. E bën edhe por ka edhe një ç që për familjarët apo qoftë edhe për bizneset, ë, është një investim i cili mund të bëhet me 0% interes. Kështu që, që juve mund ta paguani atë ngadalë dhe me koste pa pa u vrarë. Pa obrar financiarisht Dhe pa akumuluar Nbi shumën me interes Sepse do tjetë me interesin zero Dhe e gjitha është nga kompania Toren Gjofron e dhe garancin Edhe installimin e gjithka tjetër Që që është e thjesht Nuk do të Nuk do t'ishtë e një t'ishtë ka tempre komplik Use mua më kap stresi me këta gjërat Kërë mërë vështë të ditë që do të hapërsh uh, guzhinën E këfton dhe hegjësh plakat këtu e të vërë valsh... Ose është du imaginoj unë Jo, është shumë e thjeshtë dhe është e gjitha e garantuar dhe falas për ju. Super gjep. Bravo qof. Tani Oltarek. Po. Ke një fitues për Ruandën. Ruandën? Po. Bravo i qof atij që e gjenti. Kam artionin 772 mbaron numrin fiton dy bileta për vizën e pikë. Në vitin 1961 pra, monarkia Tutsi mishdashur u hop po, Tutsi. Tuts. Nga revolucioni Hutu në këtë vend Dhe ishte në Ruand Që kjo ka ndodhën në Gjashdhjet e Njashin Ta një do të bëjmë një tider pjëtje Lë, lë, lë, lë Lë, lë, lë, lë, lë Nëse do të shikojë hartën e botës në vitin 1975, Altin, po, do të lexoje edhe Rodezia, mm. si njëri nga vendet që tani kanë këtë emër. Okej. Okay. Në një hartë të para vitit 1975 do të gjeje edhe Rodezin, Rodezia, e cila tani njihet me këtë emër. 06920702220692070222 06 e kanë dhuruar sepse kërkojnë në në disa vende, në Italië, në kshu, e ndrojnë aty. To start with my strands I'm getting back my old ambitions Returning once again My knuckles are so red and raw these walls the fake of all the others talk and the laughter at my fall my was a spark in the name but you drowned me out so oh, i'll take the walls and make side and i'll burn them down cuz i feel got a fire in me The Sequel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 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në klab FM në një shimti kate Wow! Nga se? Je, je, je, je, je, je! Ghilivili! Ora, është të një nënte 24 minuta o një, zotri. Mi yeah. mgjesit gjitha. Mi mgjesit gjitha. Mi mgjesit gjitha. Mi mgjesit. Mi mgjesit. Hama. Mira. Të bohët. Ta ta ta ta ta bam ba pa ba, pam pam mm, mm, mm, mm, mm, mm. kemi një lëm pozitiv vërtet e ke po mund të shkojmë pa vizë në Armeninë më në fund erdhi dita e, erdi, e... Dita? zonjës udrin të gjithë ju ta lutu ta lutu ti po Armenia i ka të... dhën shumë botës sot diskutohet. Mendo vetëm familjen Kardashian për shembull dhe dhe ke menduar të gjitha. Po pasaj, ai është vetëm fillimi. Kuçi është edhe vokalisti Systema Fudan. Patjetër. Serge, uh, Serge Danke. Danke. Faleminderit shumë. Ka Jolta. Mendo këta të dy vetë. Këta të dy mendo. Watch up. Watch up, no need no makeup. Watch you put the keys upon the table. You want to. <laughs> no, I don't thank you trust. Aulta u fut me kokë me atë njeriu në vogël të Kukullit edhe. Po çfarë është? Çfarë është në rrugë? Do vetëm tani ne mund të shkojmë në Armenie. Në mund të mund të shkojmë në Armeninë, nëse këta vendosin sot që do na japin vizat, sot vendosin. Ne ai heqim vizat. Pasi shtetasia e Armen e vin këtu pastaj. Po patjetër, po. Do u bësh një parimë recipriçiteti. Ne po presim. Që të shkojmë ne atë të vizitojmë Armeninë, po. Mezi po pres. Shumë mirë. Wow. Sot do të vendoset, po mendoj që, pse jemi të falim. Le të lutemi, pra, le të lutemi. Po, sigurt, sigurt sigur që do ishte. Në të kundërt do të mbyllem dhe ne këtyre do të presim me vizave këto. Po ti pse e ke tin dor atë? Ne mbyll kemi këtyre. Sa është ajo dyqani jote? Të mbyllem në trenin, nuk i pres fare në aeroport. <laughs> Ju e keni ndonjëherë këto të... shumë gjëra të guzimshme ndër të eksagjeruara, Alta? Ë drejtë, drejtë. Më sjellën edhe një herë. Po. Okej, okay, mirë, le të bëjmë një fytytë tjetër. A jam fituesin? Po. Kishim për të ndonë apo e dhamë? Zimbabwe. Zimbabwe, pra. 4-5-4 i mbaron numri Redit, fiton dy bileta për në Cineplex. Zonë Zodrim, para vitit 1975 Zimbabwe një në botë dhe në Harci si Rhodesia. Por jo më, tani është Zimbabwe, bravo qofsh. A dera? Do ta bën fytyn ramës? Yes. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Ky vend e muv. Oh. Ka humbur, ka humbur letra që kisha, që kisha përpër. Isha për gati. Oh my god. Jo jo jo. Unë në bajë mund Atere Zonja dhe zotrin Pika më verjore E këti vendi oh. është kadishulli Gadishulli Jutland Kujdenës pra Pika më verjore E këti vendi është gadishulli Jutland Jutland Jutland Ju. Pra, nëse jemi në gazishullin Jutland, jemi në pikën më veriore të këtij të këtij vendi. Le të bëj fjalë për pikën më veriore në tokë kontinentale, se mund të ketë ndonjë ishull apo shkëmb edhe më në veri të Jutlandit, por për sa i përket kontinentit, pika më veriore e këtij vendi është gazishulli Jutland, ku jena pra. Zëmqes me ju në klubin e mqesit, këtu në valet e radios komptar e Klab FM Unë, blendi, bashkë me alëtinin dhe olëtun Mqes Presendojmë këng, muzik, disa informacione Nga të gjëndodhin rotull e Barçaleta Rëth nesh, pa tjetër Ka gjëran lajmet, ka gjëran Po, edhe Barçaleta, dhe lojera Sotë folim pak për Se si autori Danez Brickman Thotë se Nevojën për të bërë të lumtur gjatë kohës mund të kthehet pasaj në një mjerim të vërtet. Kështu që kujdes lumturin me karar. Po, kështu që kujdes. Folën pasaj për historinë e djalit 16 vjeçari i cili ishte braktisur nga iati biologjik qysh kur ishte në barkun e nënës dhe tani 16 vjet më vonë. Babai i kërkon një <coughs> veshk. Sepse është shumë smur dhe ky po mendon t'ia jap edhe pse. E jo, ma. Nga një print që e ka braktisur por e hemë i thotë jo. Që qa me të shumë? Apo bëmë? Me zitë kom rritë Kushtë rritë i ty më? Më mund të duhet ty një veshë me më ndodhe dhe jajep ati maskarajt që të kam brektisë Nërko që kjo e ka një baba tjetë Që e ka rritur e ka bërkash? Baba me Gjasma Më faljë Lolta, po unë do të tëshë që baba <coughs> Të vërtet ka atë që e ka rritur Baba po Atë që jo me jo, atë që e bërri thë mund <laughs> A të që bërë, a i që isha ty ato 5 minuta A i që ato 5 minuta, a që e të babaj vërtet Kë baba ba i që e të babat tjetër Ndo shta Babaj që a doptoj Orë është të një nënte të rritjet Këthe jemi shumë shpejtë too fast to prepare for this tripping in the void could be dangerous everybody circling in this volatility snake itive neptunes everybody waiting for the fall of main everybody praying for the end of times everybody hoping that could be the one i's born to burn i's born for thee with with want me lack like a race for me lack like a rip. Who la want to be invisible looking at my ears like I'm out of dumb everybody needs to be a part of them never be enough from the bottle goes on i'm gonna run as long as the beat with with want me like a race horse They get just to caught on wanna be the barren thread of apathetic co working out of something they them proud of out of the box and the poxy to world and the vision we lost among the pastrophy i'm just a symbol to remind you that there's more to see i'm just a product of the system no contest feet yet a masterpiece and yet i'm half deceased and when i am deceased at least i got ants to go even back Leave the body of my soul to be a part of me I'll do what it takes Whatever it takes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 C'era c'è domane ste printre no ci si durera ce ne bate pe amndoi ascolta c'era c'è domane accanto no ci si piacere ce ne bate pe amndoi Mishtë të keni ardhur në klubin e mqesit Hello Ora është anjë 9.39 minuta mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, Jemi drejtë fundit Jemi drejtë fundit This is the end My only friend The end Por uh, Po shikoj e pak të historia vazhdojnë me Ka pasur për një Loy audio përgjimin që është publikuar i cili uh, ka një bisedë midis Zotit Denan Biba dhe Lady Bianku që është njëri ndër gjykatësit shqiptar në Gjykatën Evropiane të të Dretave të Njeriut, ose njërë ndryshe si Gjykata e Strasburgut, ku shumë qytetarë në lidhje me çështjet e pronave kanë shkuar atje për të gjetur të drejtën e munguar në Shqipëri. Embes fjal për ata që janë surrullatur me Vite, vite. Me, vite e, me vite, me vite, me vite, me vite, me rradhë. Por, uh, basi u publikua këtë, takim që kështë pasur zodi Biba, kryetari komisonit qëndror të zgjedeve dhe gjyçtari Bianku, Biba ka pranuar publikisht se ka pasur zë takim atje dhe pretendon se nuk ka pantur asë një ndërhyrje. Të paliqëve, fërë ka qënë një pisedë miqësore, ka thëna i. Onë e kam mikë, tha. Po, e kam mikë. Ka qënë vetëm një pisedë me smishë. E vetëmja në që që është interesander se në këtë pisedë me smishë, a i kërkon që të dë, ndërhyjë për të sa shtyrje të afateve, në mënyrë që shtetit shqiptarë mos të paguaj kostot e vendhimeve të gjukatës. Mos, situat është vonon drejtsinë për Po mirë, edhe këtë ja. Për hallaxhin shqiptar. Ja, ja kërko miqësisht. Po miqësisht ja ka kërkuar, por pa. ky tjetri pasaj miqësisht ka vajtur dhe ka raportuar mbi këtë kërkesë miqësore. <laughs> Situata është konsideruar mjësore, e papërshtatshme, po. po sepse mm -hmm. ky ka vajtur dhe ka ka raportuar tek shefi i ti, tij, ka thënë kanë ndërtyr, kanë bër presion. Lenar Bima vazhdon thotë që kjo ka qenë një bisedë miqësore, miku im thotë Ledi Bianco, po madje unë i njeh edhe fëmijët. Por ky Ledi Bianco ka vepruar në mënyrë tjetër, ka bërë një raport lidhje me këtë. këtë, këtë, këtë Ka diçka që shkoni? Jo, ka diçka që shkon. Në fakt, vetë gjykata është përgjithosur ndaj interesimin të të medias dhe gjykata e Strasburgut shkruan. Sot në vitin 2014, një zyrtar i afërt me qeverinë shqiptare, zoti Denar Biba, kontaktoi zotin Ledì Bianco, gjykatës në lidhje me, me Shqipërinë dhe i kërkoi atij që gjykata të pesullonte shqyrtimin e rasteve që lidheshin me krimin krim, e pronave. Gjykatsi Bianco Vurin në duke I vurin në duke këti personi Se një qansi e tjil ishte pa përstatshme Dhe njoftoj me njëher Din Spildman Në antëko kretari gjykatës Europiane A i gjithashtu njoftoj kretarin e taniqëm të gjykatës Guido Raimondi Po sa këj u zjodh Pra këj ka vajtu i ka thën Din Spildmanit dhe Guido Raimondit Që denar biba më kanë dërhyrë në këtë çështje. Mande i thot këtu gjykata se edhe Denari i këy ka thënë që kjo që po bën ti është e papërshtatshme. Aha. Kjo bisedë miqësore pra, mm -hmm. që domethënë tan nuk me sa duket s'janë si kuptuar fare me njëri tjetrin. Denari gjithmonë e kujton miqësore bisedën, e kujton komplet ndryshe. Duke qenë që prokuroria e përgjithshme ka hapur një çështje hetimore, njofton Top Channel lidhur me Denar Bibën për ndërhyrje të papërshtatshme ndaj një Ësënjëshme që prokuroria ka hapur, pastaj duke parë, duke bërë. Pa, sa ka hapur, bashkë. Tashi me thënë drejtën, këtu janë hapur pafund. Do të dalin me dal. Qësi janë që s'mbyllen po. Nëse thjesht për t'ju raportuar pra. Ëh, uh, se si se si janë, se si janë gjërat, se si hapin gjërat. Gnatjet dëgjova te Ulsi Manani, në Partinë Socialiste, që thoshte që ky është një montazh. Oh, tha që ky është një montazh, pra që biseda, montaji. sepse ata janë miq. Biseda është e montuar. Uh, kanë thanë ata prer këtu dhe prera atje pra për ta bërë të duket për si diçka që nuk ka qenë më. Është jashtë kontekstit ideja. Megjithatë mbetet që që që Lendi Bianchi, gjyqtari i cili ti je shkëruar më së sisisht që të, të ndërhyj, ndërhyj, ka shkuar dhe ka bërë ankese pra të për, për, për të ndërhyer. Mirë që biseda është. Apo mbetet, po që nga e montuar, po sepse po gjykata e Strasburgut është e montuar. Është e montuar. Apo po. Po pyetja është nga e dim këta që është e montuar, nëse ajo është një biznes, sepse ai ka thënë që edhe sa Ajo biseda e vitit 2014 mes miqsh dhe kjo që, që një montaj, po dëgjoni ju është montazh, po kta ku e dinë që ky është montazh. E pra, mirë paska qenë mes miqsh, let ngelët aty. Po mund ta bëjnë sigurisht, ata kanë transkriptin e asaj bisede dhe nuk u rezulton me transkriptin që kanë kta. Po. Ah. Pra nëse nëse është një bisedë 4 vjetë më parë, afërmëndsh ky Ulcimana që doli te ju për shkakun nuk ka qenë atje. Natyrisht. Prezant në në atë tavolinë 4 vjet më parë, por del dhe thotë që kjo është e montuar me inkiguri. Apsoluta. Cire në s'ka se nga t'i buroj. Se ku e ti aji, do mënë, unë nuk bëjë mëndë asë një nga bisedhe që kam bërë para 4 vjetëve në detaj e që të mund të tem me dorë në zjarë nëse janë aposë janë mënduar, edhe pse mund të zërgjim atje. Ja. Sepse njëri unë nuk bëjë mëndë eksaksisht se që fa ka thënë 4 vjetë më parë një bisedhe, po themin paska që ndë e laksuar me cëmish. Aqë më pak do t'i vie, vie forcen rrështë, e memorjes, po... Do. Kështu që duke së kërëdhe këtajnë që thonë që është mund tash, në fakt nuk kanë se si ta dinë nëse është apo... Mund tjetë, pa mund mos jetë. Ideja është a i ka të drejtën të thotë që të gjë. Medhe me këta ide po e la. Nese këto ishin në, këto ishin në lajmet. Për ditën e sotme. Nënte, dësët e pësë dojnë e sotri. Ndërko, kemi një anagram, dë thonë njëve pse tani. Anagram? <haha> në mbyllje? Oh. është Olë ta, Hordra. tu ka lurë dhe do më falenderor se mund t'ishtë gjithë, dishka t'jede Tu ka lurë, tu ka lë urë Kush nga e gjenë, nga e dërgonë dhe fitonë një duratë në krybin e mqesit 926 minuta, më mqesë Lenny Krevis me lo në klubin e mëgjesit 9.53 minuta Mirë mëgjes, që të gjithë e mirë mëgjes Altin, Olta Mirë mëgjesi mi Dhe miru pafshim Miru pafshim Êshtë uh, ko atërin për të dënë fituasi në fundit Mi qda shurë për sot Tukalur Êshtë kultura Kultura Bravo, bravo 2-5-1 Brav. i mbaron nëmri mimozës Fiton dhuratën Amma ice, ice Coffee Super E dhe një remrin? Mimoza Bravo mimoza Me nëmri që mbaron? 2- 5, Tuga luh kultura. Mir. Kemë arritur në fund zonën e zotëri të këtij programi për ditën e sotme. 9:55 minuta. Ne ju lëmë me këtë çurin që do këndoj tani. Rudi. Qëhet këy? Këna quhet Magic. Gaun Blending nga Altini dhe Old Town, një ditë më parë. Çao.